залишилися з мельником. Це не означає, що останні були менш мужні, ніж перший. Поетка Олена Таліга, розстріляна німцями в лютому 1942 року у Бабиному Яру у Києві, була мельниківкою, але вже не раз наводилися слова якогось німецького офіцера, який начебто був при розстрілі, я ще не бачив, щоб хтось так мужньо зустрічав смерть, як ця молода вродлива жінка. Не будемо вдаватися в усі деталі розходжень між Мельниківцями і Бандерівцями, це виходить за межі нашого завдання. Викласти конкретну біографію Степана Бандери. Згадаймо тільки Трибунал проводу старої. ОУН виніс вирок смерті Степану Бандері і кільком його найближчим товаришам, але цей вирок ніколи навіть не намагалися виконати. Чим займався Бандера у свій краківський період? Очевидно, найбільше уваги він приділяв використанню будь-яких можливостей підготовки воєнних кадрів. Усі радянські публіцисти одностайно гнівно таврували Степана Бандеру – і взагалі всіх націоналістів за співпрацю в радянській літературі це називалося «посібництво» з Гітлером. Але найперше давайте встановимо, що перед Другою світовою війною Гітлер був політичним діячем, який міг подобатися чи не подобатися, але він ще не був злочинцем проти людства, і стосунки з ним підтримували і політичні діячі всього світу – Зокрема Йосип Сталін, який привітав Гітлера з захопленням Парижа, а у 1941 році рівно, за два місяці до початку війни, тієї, що велика вітчизняна, прислав вітальну телеграму Гітлеру з нагоди Дня народження. Адже, якщо українські націоналісти використовували будь-які можливості, щоб члени ОУН дістали військовий вишків, та в цьому не було нічого ганебного чи звичинного. Не будемо вдаватися в історію створення українського легіону чи дружин українських націоналістів, про які радянський читач взагалі нічого не чув, а також батальйонів «Нахтігаль» і «Роланд», про які можна прочитати, що вони разом з німцями вірвалися до Львова і негайно за попередньо складеними списками – почали знищувати польську інтелігенцію. Історик Іван Біла у книзі «Репресивна каральна система в Україні 1917-1953» наводить список людей, яких мав знищити на Рівненщині радянський партизанський загін Чепіги, як самостійних націоналістів. Ті списки нараховують 234 особи, з одинадцяти сіл поблизу Сарин. Якщо взяти до уваги, що йшлося про невеликі села, і що дорослі чоловіки чотири рази послідовно звідти забиралися, в 1939 році в Польську армію, в 1939-1941 роках у Червону армію, а також у Сибір чи на Соловки, а під час німецької окупації на роботу до Німеччини, то виходить, що знищенню підлягали практично всі чоловіки в селі. Білос не лише наводить ці списки, а й вказує, в якому архіві їх можна знайти, щоб перевірити, чи не вигадка це. Але в жодній праці, де згадуються списки, призначені для знищення польської інтелігенції у Львові, ні слова не говориться, хто і де ті списки бачить. Отож у Білосе читаємо. Це Даго України, F-63-1, spr 98 АРК ARC-113-122. І порівняймо з тим тираду з книжки Клима Дмитрука «Безбаченики». Численні документи, що зберігаються в радянських архівах, переконливо і незаперечно свідчить про те, що СБ разом з усією організацією українських націоналістів у 1940-1941 роках на землях, окупованій фашистами Польщі, була своєрідним додатком гітлерівської розвідувальної та поліційно-каральної машини. Які саме документи? В яких архівах вони знаходились? Адже Клим Дмитрук не належав до тих радянських публіцистів, яких змушували гнівно таврувати українських націоналістів, нічого фактично про них не знаючи. Як на те пішло, справжнє ім'я Клима Дмитрука було «Євстафігальський».